Підпис. Так само їм незрозумілий. Я. Поліна, стоячи під люстрою посеред кімнати, глибоко вдихнула, повільно видихнула і обережно повернула книжку фасадом до себе. На обкладинці над яскравою назвою невеличкими літерами було вказане ім'я авторки, яке б за інших обставин не змусило Полінине серце битись частіше. Тіфані, Морель. Значить, Тіфані? Чи спитала вголос, чи констатувала вона? Та ще й Морель. Поліна посміхнулась, узяла книжку обома руками, міцно стиснула і ще раз придивилась до обкладинки. Малюнок був Якийсь надто абстрактний, щоб дати уявлення про зміст книжки, але ж назва, зроду її рука, не потягнулася би до цієї книжки на полиці книгарні. І раптом пригадала власні слова, сказані Богдану в інтернет-клубі. З двох книжок більше шансів продатися має саме ця, запатажною назвою. «Треба вміти продавати товар. Хтось же придумав?» Поліна знову посміхнулася і своїм словам, і тому, що тепер вони стосуються книжки, яку вона тримає в руках. А ще більше тому, що якби не отримала тоді листа від Алекса, не пішла гуляти по першому снігу, не зустріла там Богдана, не погодилася зайти до того інет клубу не завела з ним розмову про свій переклад, не полізли вони шукати чогось по сайтах, не, вона ледве стримала бажання негайно зателефонувати Богданові, щоб сказати, що він їй подарував. Але, але глянула на годинник, було вже 20 хвилин на четверту. До того ж пригадала все, що він прочитав про стевку в її листуванні з далеким другом. Поліна з подивом усвідомила, що вже не сердиться на Богдана за те вторгнення. Її перший шок відійшов у минуле, хоча, звісно, свинство, але якоюсь мірою виправдане. Хіба жінка може зрозуміти отих пацанів, а вони її бо. Але зовсім недоречно телефонувати в таку годину та ще й з криками. А ти знаєш, хто написав ту книжку? І Поліна стрималась. Подолавши перший шок, дівчина почала усвідомлювати, що Стевка, а хто ж ще, якимось чином украла, приватизувала її власну бабусю, написала якийсь Дурний роман з епатажною назвою та ще й французькою мовою, та ще й такий банально кон'юктурний про ту нещасну, замацану пресою саган, до якогось біса приплела туди найдобрішу в світі бабусю Ніколь, яка б у труні перевернулася, дізнавшись про цей романчик, та ще й приписала оце «Не здумай ображатись». Поліна... Сиділа приголомшена і не знала, яких емоцій зараз у неї більше. Чи радості, що після майже десяти років розлуки вона випадково віднайшла сліди стевки, її другого «я», чи гніву через оту, її, не її, бабусю, котра спала з саган. Сон пропав. Вона знову пішла на кухню, Зварила великий кухоль кави і повернулась до книжки. Те, що вона прочитала далі, здивувало її так, що важко було навіть сформулювати власні емоції. На дев'яту ранку Поліна, захоплена сюжетом, проковтнула більше половини книжки, вже забувши про первинну образу чи ревнощі стосовно бабусі Ніколь. Сюжет роману проти очікувань читача пішов геть в інший бік. І в цьому теж пізнавався неприборканий, норовливий характер Стевки, що завжди вела свою гру сама. Тобто вже не Стевки, а Тіфані Морель. Те літо з грозами було останнім передвоєнним літом 1939 року. І життя країни – а також маленької сироти, героїні роману, круто змінилось. Десь поділась сім'я Жака та Францет. Стривожені люди переїжджали, хто міг, в інші більш безпечні місця. Всі слідкували за новинами, жадали їх і боялися. Почалась мобілізація. Проблеми з харчами. Лякали бомбардування, стрілянина виловлювали та кудись вивозили євреїв, циган, комуністів.